‫אז זה דומה, אז רציתי לחזור למה שביקשת, ‫לא שכחתי את זה. ‫ואחד הדברים שאני יכול להגיד ‫זה שבארצות הברית יש מרחבים נוראיים, זאת אומרת, ‫יש באמת, אתה נוסע שעות, ‫ואתה נוסע, ואתה נוסע, ואין כלום. ‫כאילו, גורנישט... יש כביש, יש שיחים קטנים בצדדים, <coughs> וזהו. <coughs> ואתה יכול, ואתה יכול להסתכל על זה בתור איזשהו עינוי שאתה צריך לעבור מפה לשם, אתה צריך לעבור אותו, או שאתה יכול להשתכנס לזה בתור הזדמנות לשקט, כי אתה עסוק בכמה דברים מכניים, כן? אתה, אתה עסוק עם האוטו, אתה צריך לשים לב, כיוון שהקרוון שלנו הוא... הוא, הוא חתיכת קובייה כזאת היא עם מבנה אווירודינמי שלילי, זאת אומרת שאין לו שום, שום קווים אווירודינמיים, וכשעוברת אותך המשאית, אז היא פשוט <פוף> <פוף> בעצם מעיפה אותך מהזה, <מנה> אז אתה צריך להיות דרוך כל הזמן, אבל זהו, אבל זה מין אה, אה, דריכות פסיבית כזאתי, כי אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה רק צריך להיות מוכן, אז אתה... נמצא ואתה מוכן ואתה פתוח וזהו והמשימה שלך היא לא לעשות כלום בעצם מה זה לנהוג? לנהוג זה לא לעשות כלום הרי זה לא... בסדר, אז אתה נוסע, כאילו, הרכב נוסע. שלא לדבר על זה אם אתה שם בכלל על הקרוס קונטרול, אז מה? זו שהכבישים היו ריקים. כן, מה זה ריקים? אבל תמיד יהיו ארבעה, שלושה מסלולים, כאילו, שניים מינימום. זה ענק. הם לא ריקים, נוסעים, אבל זה לא, אתה לא... פקק אחד היה לנו, אני חושב, כשיצאנו מלאס וגאס, כי יצאנו בדיוק בשעה של הרעש הערב, ברוב טיפשותנו ממש דרך העיר, אבל... זה הכל היה באזורים... שלא, שלא תחשבו, כאילו, כן, כשהבן שלנו שגר בווירג'יניה וחזרנו מוושינגטון וירדנו מה... מהרכבת ועלינו על האוטו, זוועה, <אז> זאת אומרת, פשוט, פשוט נורא, פשוט פקק. כן. כן. אבל שמה, כן, שמה את זה לא, לא... לא, שווה לא שווה תרגלנו. שווה. מה? <שוטון> כן. כן. כן. הוא בדיוק עכשיו יש לו, כנראה לא צריך חשוב. לחפש עבודה, והוא, הייתה לו איזה הצעת עבודה בוושינגטון, ורק הרעיון שהוא צריך לנסוע כל יום לעיר ולחזור, זה שעתיים. פשוט הוריד לו את כל, ה... כל, כל המוטיבציה. כן. כן. שעה ומשהו בו... לרכבת, שלושת רבעי שעה ברכבת. Workers> כן, זה לא... ואחרי זה, אתה צריך אולי, גם התחנה לא קרובה לעבודה, אז עוד צריך. נורא. ועוד דבר אחד טוב בנסיעה בקרוון, זה שאתה פוגש אנשים. כי אתה עומד בחניון, וכולם יורדים, ופותחים את השולחן. זה פשוט, זאת אומרת, זה מזמין, מזמין לפגוש אנשים. זאת אומרת, הרבה יותר ממה שכל... מכל צורת טיול אחרת, כן. מה כדי כך? כן, כן, כן, מצאנו איזה... גסטהאוסים? מה? כן. לא, לא, גסטהאוס בשדר, אבל לא מלון. לא מלון. גסטהאוס, כן, גסטהאוס זה בשדר. אבל אין בארצות הברית, אין, נכון. כן, כן, esse... כן. זה הדבר הכי קרוב לגסטהאוסים. לא, אתה פוגש שם כל מיני אנשים מעניינים, ושוב, אני חוזרת לעניין הזה, שכאילו, יש לנו איזה תדמית של אמריקה, במיוחד צבלתי מה... ואתה רואה אירועי שכאלה וכאלה, ואיזה ארץ כל כך גדולה, ויש בה כל כך הרבה סוגי חיים וסוגי תרבויות, כאילו. כן. קשה לתפוס את זה בכלל. זה מזכיר את הודו מבחינה זאת. שאת אומרת, איך הודו זה בכלל מדינה אחת? הרי זה אוסף של מיליון דברים, שאיך בכלל ביחד. ועדיין כולם הודים. כן, נכון, ועדיין כולם אמריקאים. נכון. מדהים. חוץ מאשר הקשמירים, שתגיד להם שהם רוצים. גם ברגע, אני חושב שגם בקליפורניה, לא בכל מקום, ישמחו לשמוע שם. לא, לא, לא, הם אמריקאים. אבל הם האמריקאים. אבל אף אחד לא מוותר על התואר של, יש לך עוד כן, למשל, לעניין של תכנון. מעניין אותי, כאילו, יש תכנון מה שקורה בפועל, שאתה... כן, במסע כזה כן. בטח לא קורה בדיוק מה שאתה מתכנן. קרה <קרא> בדיוק מה שתכננתי, כי תכננתי לא לתכנן. אומרת, <laughs> לא, זה היה חשוב, אז אז זה, זה, זה היה זה חשוב. אז מתנהלים במסע כזה? אז תכנן. שני דברים. דבר ראשון, הנושא של מטרות, הוא צריך להיות ממש מינימלי. זאת אומרת, זה כמו שפנחס ספיר היה אומר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אז תכננתי, אבל לא הבטחתי לתלי, לבצע את התכנון. היה מס זאת אומרת, ראשית כל, היה לנו המון זמן. כאילו הרבה יותר זמן מאשר חשבנו. אז שום דבר לא לחץ לנו, אז תמיד היה זמן. עכשיו אמרנו, אם הנהיגה אני... תהיה מאוד קשה, וייקח לנו הרבה מאוד זמן, אז אנחנו נעשה מין דבר כזה, ניסע ל... לא חשוב, לארצ'ס, ונחזור מאותו כיוון. אם מסתבר שיש לנו זמן, אז אנחנו נעריך את זה וניסע מסביב וניסע גם לגרנד קניון. אז כמובן שהיה זמן. מצד אחד, נגיד, לא מיהרנו, אז באמת, נגיד, בשני הפארקים הראשונים היינו יומיים. כי, כי היה מה לעשות שם, אז היינו יומיים. בפארק השלישי כבר היינו רק יום אחד. <laughs> כי זה כבר היה מאוד, בעצם באיזשהו מקום היה דומה לפארקים הקודמים. ואז באמת לקחנו את, ה, את הסיבוב היותר גדול ואז הגענו לאיזשהו מקום שנקרא Monument Valley ששם יש מין תצורות כאלה גבוהות מאוד של הרים וזה ואז פתאום ראינו שבשביל להיכנס פנימה אתה חייב ממש עמוק אז אתה, ממש, אתה חייב לקחת אה, אה, טיול מודרח ושם זה שמורה לא נעים להגיד שמנוהלת על ידי אינדיאנים והכל שם בלאגן והם לוקחים הון כסף בשביל דברים זה אז אמרנו בסדר, אז לא, הגענו לפה, ראינו את השלושה הגדולים ולא נראה את ה... ואחר כך ראינו שוב שיש לנו זמן ואז נזכרנו פתאום שיש לנו חברים שלא ראינו אותם ארבעים שנה, אבל אנחנו מאוד מיודדים איתם היינו אז ציצלנו אליהם ואז נפגשנו איתם ושמה בסידונה ובילינו לפני סף, כן שלושה ימים בפלאגסטאפ ככה, בשביל הכיף, כי היה לנו ימים, מקום נורא נחמד, בלב יער בקיצור, כזה, ומנהי יער, ובקיצור, מה שחשוב, זה... אני לא נגד טכנון, זאת אומרת, אתה צריך מסלול, אבל... הכי חשוב מצד אחד זה להשאיר לך ומצד שני להיות פתוח לדברים... כי למשל, הרבה פעמים הדברים הכי יפים שאני רואה זה כשאני נכנס שם למכולת ואני מדבר עם בעל המכולת ואני שואל אותו מה יפה פה בסביבה. ואז הם אומרים לך. אז נגיד שאלתי את ההיא בחניון קרוואנים כן. ליד, ליד ברייס. כן. אה, אז מה, היה מה, ממש טיפ נהדר. מה, כן. מה יש פה חוץ ממה שכולם הולכים? אז <laughs> אמרה לי. תיסע שם ושמה, תתראי מכוניות עומדות, תעמוד שמה ותלך ברגל. ואז אתה מצליח לראות את הקניון, שעל פי רוב רואים אותו מלמעלה, אתה רואה אותו כאילו מלמטה, שזה חוויה לגמרי אחרת. אז... ועשה נקרות שנתנו לנו. אה, כן, כן, וכמובן, זאת אומרת, כבר אמר כבר לי, תיסע מפה לשם, דרך ככה וככה, כאילו, דרך הדרכים הראשיות. שאלתי את האיש בקמפינג. ב... אפשר לנסוע בעוד דרך? אז הוא אומר, כן, יש עוד דרך שהיא יותר ארוכה, אבל היא הרבה יותר יפה. וזה היה אחד המקומות הכי יפים שראינו, שראינו בעצם בטיול. כן. כן. גם בהתחלה היה את הקוד הכרום. כן. שם הבקעה, ביק... אתם יודעים מה זה קוד הכרום? היה פעם סרט צילום שנקרא קוד הכרום <coughs> של <coughs> ש... שקופיות, אבל היה קוד הכולור והיה קוד הכרום. קוד הכולור זה היה צבעים נאמנים למציאות. בקוד אחרום זה היה צבעים יותר חמים, וצלמים הרבה פעמים, בעיקר שניהם שם ג'אוגרפיק וזה, השתמשו בקוד אחרום והכל נראה כזה. אז יש שם מקום שנקרא קוד אחרום ואלי, קניון, ששם אתה נוסע ושם הכל כאילו צלצלו בקוד אחרום. עכשיו, הרי בארה״ב יש national parks ויש state parks, אז national parks זה באמת הדברים הגדולים, והstate parks זה כבר... אבל כמובן, יערות הכרמל, כל סטייט פארק פה בארץ זה היה, יש לנו פארק מיד, אבל יש עשרות כאלה, אתה צריך לדעת, ואז גם נסענו, ופתאום היה שלג שם למעלה, והיו יערות עד, וצביקה עמד באמצע הכביש, אז בקיצור, זה היה חוויה. לא, באמת, לא הרעיון כמה... להיות פתוח לכל אפשרות. כאילו, היה שלג ואמרנו, ניסע לגרנד קניון, או שניסע או שלא ניסע, נתחיל לנסוע, לא נראה מה יקרה, כאילו. זו. לא, אבל אז, אז חשוב... אני אמרתי, תראה, את הגרנד קניון באור מלא ובשמש וזה, כולם ראו. אבל בשלג לא הרבה ראו. אז תהיה <laughs> לנו, <laughs> לנו, <יהיה> לנו חוויה <laughs> שלא כן. היו לאחרים. אבל זה היה מדהים, כי באמת הגענו לנקודת תצפית ופתאום לא היה ערפל, זאת אומרת, הערפל התחזר. וואי, איזה יופי. היה וראינו את הכל, כן, ואז נכנסנו חזרה לאות, התחלנו לנסוע שלג, תקופת שלג ממש, כמו ב... לא סיביר, אבל כמו שצריך. שלג. כן. תשמע, היה לנו שבועיים וחצי קודם צמודים למשפחה. שזה גם כן הרבה פתחים שיכולים להיות. אבל גם פה. כן, הנה, נסענו עם הילדים, okay. רצינו לנסוע בפיל... לפילדלפיה. ואח... וראינו שזה לא הסתדר, זאת אומרת שזה יכניס אותנו ללחץ. אז, אז אמרנו, נוותר על פילדלפיה, ולשמחתי הם זרמו איתנו, כי... <laughs> <חודם> <laughs> כי הם יכולים, הם יכולים yeah. לא להסכים, <laughs> כן, אז yeah. היינו נוסעים. אבל אמרנו להם, תראו, אם, אם לא ניסע, נראה פחות, אבל יהיה לנו יותר, כאילו, יהיה יותר בנחת. אז הם הסכימו, אז ויתרנו על פילדלפיה, אפשר לחשוב. כן, כאילו. אני התבעלתי את הסיסמה שבטיול אתה צריך להצליח את את הזמן ולצליח את המקום. כן. כן. את הזמן ולצליח את מליאת כן. נכון. נכון. טלי, גם משנה באיזה שעה ביום אתה בערבי, יש אנשים, והרבה פעמים אתה... היא חוויה פרטית שלך במקום שבכלל לא מי יודע מה, חוויה יותר חזקה שטור... נכון. נכון <laughs> ב... ב... לא. צריך לבנות לפי האינטואיציה של הזמן, ולא לפי המורות כן. שחלב כן, שחלב כן. כן. ולהגיב על מה שקורה, אם זה לא, לא... לא מתאים. אפילו יוצא, אתה לא אתה מרגיש לא טוב, אז שקורה... גם להגיב לזה. אם זה הזמן מבוזבז, לא לציין על מקום שלא היית. בטח. גם מה שמעניין כן. בהרבה כן. זה <laughs> האנשים. כי הנוף... אתה יודע, כן, בסדר, יש סולות, יש פרטים. אבל דווקא אנשים, אתה יכול לראות הרבה ניואנסים, זה מעניין. כן, כן, המון המון אנשים אתה חוגג. החוויה לא תלויה במידת הפרסמות, למקום. כן. אין שום קשר בין החוויה האישית לבין החוויה, כן, במאחרות. כן. הציבורית. קיבלנו למשל טיפ מאוד חשוב. בגרנד קניון יש שני מסלולים שאפשר לטייל בהם, ובכל מסלול יש עשר תצפיות. אמרו לנו, הכל אותו דבר. אחד תיקחו אחד וזהו. מישהו אפילו אמר, תעמוד במקום אחד כמה שעות, זה החוויה הכי, גדולה, כי זה משתנה. אז לא רדפנו עוד נקודת תצפית ועוד גדול בגרנד קניון? אי אפשר לראות אותו אי אפשר לראות אותו זה לא יכול זה קניון. מה בן סלופ, לדעתי, זה קילומטרים. כמה קילומטרים? רוחב. אורך כאילו זה כן, כן, כן mm -hmm. שלא לדבר על, mm -hmm. על האור זה מאוד קילומטרי, כן. זיין למשל, זיין זה קניון קטן, שאתה רואה את לא כולו. בזיין למשל אתה עולה על שאטל, אתה רואה אותו ב-20 דקות, אתה עובר את כולו. הוא קטן. נחל הרוגות במדינת ישראל, זה גם כן בארצות הברית. כן, כן. איך אותו יחס, אותו דקות? כן, כן, לא, זה משהו... זה משהו עצום. לא סתם קוראים לו גראד. מה שמצחיק, זה אחד הקניונים הכי גדולים שם, זה ברייס קניון, שהוא מאוד ידוע וזה. ולמה קוראים לו ברייס קניון? כי יש שם איזה מורמון אחד שהתיישב בפתח והיה לו צריך. הגזלן. היה לו צריך. ג'ון לו ג'ון ברייס. וזהו. ברייס קניון. סתם איש, בלי שום דבר. זה לא יאמן כמה זה... זה ממונצח, כן, כן. מה שעוד ראינו זה איך האינדיאנים חיים, היינו בענווה חולה. שותים אינדיאנים. זה בדואים. כן. כן, בדואים. באמת הבדואים, הייתי בסיגה עכשיו. הם ואין להם שום תקווה, והם לא... הם לא מצליחים להשתלב, ומצד שני הם גם לא שומרים על הם כן אמריקאים, הם מאוד אמריקאים, אבל הם... פאקד-אפ, מה שנקרא, נספקים מכל הכיוונים, כן. אנחנו משתכנים על זה. אבל יש את האמריקט, את האינדיאנים השורשיים שעדיין מחוברים למסורת שלהם, זה כלום, זה אפילו לא שמריר אחוז. אבל יכול להיות שלא הגעתם ברור, ברור, לא, לא, לא התמקדנו בזה ולא הגענו. כי היום התרבות האינדיאנית, אפשר לפגוש אותה בכל מיני מקומות כן, כן, כן, כן, יש. יצאו וחזרו וחזרו אבל שם יבנים כולם. זה גם נכון, זה גם נכון, יש להם דשארים, אנחנו לא התמקדנו בסדר, לא השתנו בסדר. אתה רואה את ההכסגדות, אתה נוסע יום שלם. יום שלם נוסעים, ויש פשוט... יש את הדיון המפורסם של החופש של האינדיאנים. החופשים נוראיים של גדולים נורא. זה כמו אבורידג'ינס. כן, כן, זה משוחזר. באוסטרליה ובניוזנין אני חושב. כן. אבל הברית דווקא בסיני הם בבסוטים. כן. בבסוטים. יחסית, כן. כן. ובכלל הסתבר, כאילו, כשקראתי קצת את ההיסטוריה, אז, נגיד, הנבחוס, שזה אחד השבטים הכי גדולים, בעצם הם באו מקנדה, זאת אומרת, כמה מאות שנים לפני זה. וחלק עצום בכלל מהאינדיאנים בדרום, הם בכלל אינדיאנים מהצפון שגירשו אותם, זאת אומרת, המתיישבים הראשונים, גם הצרפתים, דחפו אותם דרומה, ואז הם, הם הגיעו לדרום. ושם הם פגשו בעצם את הספרדים, שלא בוא. היה אכפת להם משום דבר, ופשטו עליהם, וזה, והיה זה, ואז הגיעו האמריקאים, כאילו. אבל ח... כמו, תשמע, כמו שחלק גדול מהערבים בארץ הם חורנים, זאת אומרת, הם הגיעו <מאת> במאה ה-19. אבל עדיין זה לא מצדיק לטרוח, לא מצדיק את המצב שלהם, זה לא מצדיק לטרוח אותם בכמויות כאלה, כן. הבדואים לא טבחו אותם, אין להם היסטוריה. לא טבחו. הבדואים כל הזמן הם מלכי המדבר. אבל סאמן בנואבה וכל מיני שיכונים כאלה. הם כאילו טבחו אותם, מה זה נואבה? נואבה זה ניסיון לביית את הבדואים בשיכונים? אני לא יודע, אני לא הייתי שם. מה, יש שם שיכונים? כן, שיכונים, שיכונים. שיכונים לא סימפטיים. שלהם בכלל? אולי זה של מייצרים שלו. לא, לא, לא, לא. זה כמו עבודה כן, לא, יש להם ממש שיכונים כאלה, כמו באר שבע ביום רע. כן. זה עבודה מצוינית. זה מבסוטים, ישבתי עם איזה משפחה בחוץ. זה עבודה מצוינית. הם שותים דבש מהכלי של הדבש, הם ככה מעבירים אותו. כן. והם בקטע של סוכר, ולימונדה... קשה לי תחילה טוב, זה גם התה ונראים די מבסוטים. אני יודע, יושבים בחוץ, אחר הצהריים. די מבנים. נראים לך כיפה. נו, בסדר, תשמע, גם תיכנס לשיכון ד' בבאר שבע, תראה את הנשים יושבות על הספסל במפקטות. נו, טוב, הילדים משחקים, הילדים רצים. כן. זה לא תכף. אבל למה אוהלים, אוהלים, אתה יודע, יש עדיין. כן, אבל... זה כבר... כן. אפרופו מה ש... חזרה לנושא, כאילו, כן. בכל זאת יש לך, הייתה לכם איזושהי תוכנית אב כן, גדולה כן. משמעותית, עם כן. אופציה, כן כן. כן, כן, כן, כי זה גם היה רכב סחור שהייתי צריך אותו מקום. להחזיר לאותו מקום, כן. כן. כאילו, כן. כאילו, כן. כן, כן, כן, וגם כאילו הייתה לכם איזושהי מטרה, כאילו, כן, כמה בעיות כאן, המטרה הייתה, המטרת הלאה הייתה לראות את הפארקים הגדולים של, של יוטה, יוטה בעצם. Okay. זה היה, אבל, אבל כמה, ולמה, ואיך, וזה, ואיך שיוצא, כאילו, לא... מה שיבוא ויבוא. כן, כן, כן. ושוב, <laughs> תשמע... <laughs> נתקלתם בקשיים גדולים שהייתם צריכים... התקלקל. שלי, כאילו, בוא נגיד, להתחבר לידע בודיסטי כדי <laughs> להתמודד <laughs> איתם? אה. אני יודע, כן, נגיד, היחד. כאילו, זה לא, שום דבר זה לא, ושוב, כשאתה לא מתייחס לדברים כמו אל בעיות, אז הם לא בעיות, זאת אומרת, תתקלקל לשולחן נגיד, יש שם שולחן כזה שמתקפל, ואנחנו כן. היינו מקפלים אותו בלילה וישנים על המיטה ש, ש, שנוצרת במקום זה, יש גם מיטה גדולה מעל הנהג. ואז זה התקלקל, כאילו. אז א', תיקנתי אותו, בסדר, אבל פחדתי כבר לפתוח אותו, כי הוא היה מתפרק. אז עברנו לישון מעל, ה... מעל הנהג, אז... זה לא בעיה... לא, לא זה לא... לא, כן. לא, לא אבל ו... היינו עם, עם המסלול, נגיד, באמת עם כן. הגן קניון, זה היה רגע, כאילו, ש... כן. מה עושים? יורד שלג, אנחנו מגיעים לקמפינג ויורד שלג, ו... פחד אלוהים, אפשר לצאת החוצה, ואז אמרנו... לנו גם שיש גם שמה. כן. זה כמו בית מלאון בסינגפור. כן, כן, בהודו היינו במלאות כזה, אבל זה נוח. זה לא ממש נוח. זה שיש לך מיטה וזהו, כמעט כמו חור כזה, ביפן גם, כן. לעבור מעל אפי כשאני יורד לשירותים, והוא בכלל לא... מרגיש אותי. כן. Yeah. לא, זה לא נורא, yeah. אבל המסלול, כאילו, כבר נסענו עד, כאילו, לא ידענו שניסע לגן, כן, וסוף סוף כן באנו, ופתאום יורד שלג, אז היה מין רגע כזה של, ואז כאילו, אוקיי, אז יורד שלג, זה היה מין רגע כזה שעמדנו והסתכלנו על המציאות, ו... ומיד הבנו שזה לא יעזור, אנחנו לא נשנה את זה, עכשיו אנחנו צריכים רק לעשות... לחיות עם זה הכי טוב, או לא... גם הבנתי שהכביש לא יהיה סגור, זאת אומרת, כי זה מקום כזה שישתחו את הכביש אם הוא יתמלא. עוד היססנו, ואז ראינו ש... כולם יוצאים מהקפינג. יוצאים, יוצאים, יוצאים. אני אומרת יאללה, בוא נסגר. מה שהם עושים הם מה שיהיה, מה צריך לחזור? כאילו, אין פה מה להפסיד. זה... מה על עצמי, אז זה הכל מגיע. כן. כן, כן. יכול להיות שאלה שעושים שם שרות, אם הם יצטרכו שם שרות כשצריך שרשרות הם מודיעים, כשצריך שרשרות, כן. זה לא הגיע למצב כזה. יש להם כל מיני התראות, היה התרעה צופה, כשיצאנו הייתה התרעה צופה על הרוח, שזה מופיע ממש בתוך הטלפון. היה להם התראה, בתור משפט צפצוף בטלפון. כמו שפה צריך להיות. בבריג'יניה? התראה שחטפו ילד. לא עם השיטפונות האלה. מופיע לך בטלפון, חטפו ילד במקום זה וזה, תשים לב אם אתה רואה. אתה יודע שאני חטיפות ילדים, אה? כן. וואו. כן. איפה, איפה, אותם? זה היה במקרה בווירג'יניה, אבל זה בטח קורה ל... זה לא שבווירג'יניה זה מטורף. כן. כל מיני כנופיות של סוחרי ילדים. כן. ועוד אסף חי שם בחלק של וירג'יניה הכי... כזה מתוקתק ובורגני, כאילו זה לא איזה... זה לא היה שם בכלל. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים כלום. אה, כן, הוא אמרו לנו... זה בכלל היה ב... נכון. אבל הם שהחוטף יכול להגיע לכל מקום. אם הייתי חוטף ילדים, הייתי הולך דווקא לאזורים המתוקתקים. נכון, נכון, למקום שלא היו חפשים. לא, זה היה אפשרו בבולטימור או משהו כזה. או סחורה טובה. כן. אבל אתה מקבל את זה, כאילו, בכל המדינות שמסביב, שיכולות... וואו, זה עם תיאור, עם תיאור של הילדה, <מגיע> <z Weihn microwave> זה חשוב, כן, לא, אבל זה מפחיד, אתה יודע, פתאום, יש איזה קול כזה. זה אזעקה. זה מהרשת, ישר מהרשת מגיע, אני לא מנוי כל האזור, יודעים כל אחד מעוקן, וכל מי שיושב שם. וככה זה היה גם על שיטפונות. והחובות את כל ההרשאות, זה פדרלי, על שיטפונות הם מודיעים ככה. כן, טוב, אז... אז אני לא יודעת בודהיזם או לא בודהיזם, אבל אני קולטת היום כל כך הרבה דברים חדשניים וחדשים. בלי הבודהיזם. כן, לא, זה בסדר, כי הוא כיוון אותנו בכיוון הנכון. כן, כן, כן. אבל... ושוב, תשמע, נגיד... סתם, אני נוסע, ופתאום יש שם מכוון כזה של צמיגים, שמראה שהצמיג, כאילו שאין לחץ אוויר. אז אפשר להיכנס מזה ללחץ, ואפשר פשוט לעצור בצד, ולצלצל לזה, ולשאול אותו. אז הוא אמר, אתם מעלה אוויר בהזדמנות, ואם זה ימשיך, אז תצלצל אליי עוד פעם, כאילו, משהו כזה. זאת אומרת, לא, הבעיות... תשמע, זה ברור לגמרי שאם הייתי נתנגש בעמוד תוך כדי נסיעה, אז לא הייתי אומר, בסדר, זו בעיה שאפשר להתייחס אליה ככה. אבל, אתה יודע, איך קוראים לו? הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהשמירה האישית, יש השגחה פרטית, שהשגחה פרטית, היא נובעת ממודעות. למה? משתי סיבות. אם אתה מודע, אז דברים לא יקרו לך. כי נגיד אתה תלך ברחוב ויהיה בור, אתה תהיה מודע, אתה לא תיפול אליו, ואפילו אם, אם, אם תהיה אבן, אתה לא תדרוך עליה, כי אתה תראה אותה, כי אתה כל הזמן מודע. וגם אם יקרה משהו, שלא תלוי בך אפילו, אם אתה באמת מודע, אז אתה תבין. שלא צריך לייחס לזה חשיבות, זאת אומרת, לא צריך לסבול מזה, אפשר לראות את זה, זה יכול לכאוב לך, אבל אתה לא צריך לסבול מזה. עכשיו, הרמב״ם משתמש כמעט במילים האלה, זאת אומרת, הוא אומר, אם יקרה לך משהו שלא קשור אליך, אבל אתה תדע להתייחס אליו כראוי, כמו בן אדם חכם, אז אתה לא תסבול. אז... הוא תרגל? הוא הבין בטח. כן, כן, כן. ישב פורמלית לא. תשמע, אני לא יודע. בכל אופן, זה ברור שהוא אמר שעבודת השם האמיתית זה התבוננות. בוא התבוננות. איך קוראים לספר? מורה נמוכים. באמת לא יכולה, זה קשה לקרוא, זה לא ספר קריאה, זה ספר מאוד קשה. והוא כתב את הדברים שלו הפוך על הפוך. כן. כן, כן, כן. כי הדברים שלו, שהוא חושב בדיוק הפוך ממה שהוא כתב. אה, לא חוזר מה להגיד. הוא מדבר להמוני העם. אז לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא מדבר להמוני העם. מורה נבוכים מוגדר בהתחלה שהוא כתב את זה לתלמיד אחד ויחיד שלו. Mm. שהוא חושב שהוא הביא, הוא, הוא, הוא יכול להבין, דרך אגב, אחר כך הוא אמר שהוא לא הבין, <laughs> אבל זה לא ספר לעבודים, הוא, הוא, הוא ספר כתוב מאוד מסובך, הוא כותב שהוא כתב את זה מסובך בכוונה. ש... וואלה, למה? שרק החמוד כי, כי החומר הזה הוא חומר מסוכן. ככה? אה? כן, כן. דור. ואם אז... אם, אז... אם, אם, אם, אם, אם מי ש... אם מי שלא מבין אותו, קורא אותו ומנסה לחשוב שהוא הבין, בסדר. הוא יכול להגיע כן, למקומות לא טובים. טובים. כן. אז הוא כתב בכוונה שהוא... נקודה, הוא, הוא, הוא... כן, סוד. כן, סוד כן, נראה, כן, כן. כן. כן. אבל אם אתה קורא אותו ואתה... ואתה בוא נגיד, ויש לך ידע מוקדם <laughs> במקומות אחרים נגיד, על מה ש... על מה שהוא אומר, אז אתה יכול ממש, אנחנו, כן. הצופן, ואז אתה יכול לקרוב, כן, כן, זה מדהים. כן, הרי הקבוצה בתל אביב, כשאנחנו היינו בהודו בשנה, אז הם למדו את מורה נבוכים, עם הרבי שהוא חבר שלי, שעכשיו גם כן מילט מקומי שם, לא הטרחתי אותו לבוא לנהריה ללמד אתכם, אבל לתל אביב הטרחתי אותו. מה? הוא ירושלמי, ו... זהו, ובפגישה האחרונה אנחנו שנינו היינו. הוא בדיוק דיבר על יושבים שם חילונים, חלק מהם הם מאוד לוחמנים. רדיקליים. כן. אנטי... אנטי דאט. אז מה האלוהים... והוא הרגיש שהוא צריך לייצג את הרמב״ם, כאילו, ולהראות להם שאיך שהרמב״ם מתייחס לאלוהים זה משהו שחילוני... יכול בקלות לקבל, ואפילו לחשוב שזה נהדר, כי הוא... הוא באמת מציג תמונה של אלוהים שהיא מאוד נוחה לאנשים לא מאמינים באיש גדול עם זקן שיושב ורושם רשימות בשמיים, כן? זה ממש לא... זה לא הכי קרוב, לדעתי הוא הפוך, כאילו. שפינוזה מציג את אלוהים בצורה מאוד מאוד דומה ל... לרמב״ם. כן. זאת אומרת, בעצם הרמב״ם אומר שאלוהים מתגלה לנו בטבע. זאת אומרת, אם אתה רוצה עבודת אלוהים זה התבוננות. והתבוננות זה מצד אחד בטבע, מצד שני בעצמך. עכשיו יש אצלנו, רק... אצלנו אה, אה, פקולטי, זאת אומרת, משהו שנקרא שכל הפועל. השכל מחולק לכמה חלקים, זה חלוקה אריסטוטלית דרך אגב. והשכל הפועל זה אותו חלק שהוא בעצם מתבונן מעל הכל, והוא בעצם מה שכאילו מקשר אותנו לאלוהים. אבל כשאתה מבין שאלוהים... מה? זה לא יותר כמו אלוהים עצמו? אין כמו, הכל אלוהים, אבל זה החלק שבו אלוהים הכי ברור. כן, התבוננו, הבנתי. כן, כן. וזה הכל כתוב. זה כתוב. אני לא אגיד שחור על גבי לבן, אבל אפור על גבי, אפור כן על גבי אפור בהיר. זה כתוב שם, כאילו, זה הכל כתוב שם. זה היה, זה היה... זה לא מאוד תלוי מי הקורא? מאוד מעניין. תמיד. אני מניח שבאורך ההיסטוריה קראו את הרמב״ם גם אחרת. לא, מה שאת אומרת לא? היו כאלה שאמרו שהוא בכלל מדבר שטויות. יהודים טובים. אלה שמנסים להבין, שהבינו, לא זה אני לא חושב, אלה שרוצים להבין והבינו זה שם זה האמת, זה, זה שם, שם שכתוב, שתשמע. זה, כן, זה כן. כתוב, כן. כן זה קשה, יש לברוח מזה, אבל אני זוכרת שכשהיו מדברים באמת אל... על הרגע הזה אל... של אל... האי מחשבה ומה שקורה לך, אז היה מישהו, אני זוכרת אפילו מזמן, בקבוצה בתל אביב שאמר, אבל מה שאתה מתאר עכשיו זה בעצם כמו להרגיש את אלוהים, כן. זאת אומרת, זה בא לבד, אתה, אתה פתאום מבין לבד כשאתה נכנס לשקט הזה ול... ולתחושה הזאת של האין מחשבות ושאז כאילו אין גם דואליות ואין גם חלקים ואין... ואז אתה פתאום מבין אה אולי לזה מתכוונים שאומרים אלוהים נמצא בכל מקום והוא אין לו גוף ואין לו כן. זה, זה, זה פתאום זה, זה, זה, זה עולה לך לבד אתם... ש... זה לא איש זקן כן שיושב שם כן. ו... כן, ו... כן אבל זאת אומרת, שיהיה לך בתוך ה-DNA בשביל שתראה את זה, כי תגיד לבודהיסט, הוא לא יגיד, זה אלוהים. נכון. כי אין לו אלוהים. אתה את הקונבנציה, הוא לא מכיר את זה, הוא לא מכיר אחר הבעיה זה שכשאנחנו אומרים אלוהים זה קונבנציה. בטח. אם אתה מסיר את זה, אתה יכול, כמו שאלן רץ אמר, שצריך לסגור את התנ"ך למאתיים שנה. כן. כשאתה משתמש במילה הזאת, אתה כבר, זה כמו לזרוק, כן, רימון בחדר. כן. עכשיו לך, כן, כן, כן. ננסה מעל אבל מה אפשר לעשות? אני בדיוק חשבתי על זה כשהוא דיבר. הוא דיבר דווקא על הנושא הזה, כאילו, הוא הציג את הצעד, כאילו, של מחזיר בתשובה. מה זה מחזיר בתשובה? מה הוא אומר אם אתה חושב שזה, אתה לא תבין אותו, אבל אתה צריך להאמין בו, כי אם לא תאמין בו יהיה לך רע, כי הוא יעשה... הוא <laughs> <אז, laughs> לך עונש. זה, נגד זה כאילו אין, אין מה לעשות, זאת אומרת, אתה, אם אתה מספיק רך לבב, אז אתה תאמין באלוהים, זאת אומרת, עכשיו, זה לא רק מחזיר בתשובה, זה ככה בעצם גם מחנכים את החרדים. את הדתית. את החרדים. כן, יש עונש, ענישה. ש... אם אתה, כן, אתה לא תאמין, אז אם לא כן, זה דבר אחד כן. מצד אחד, ומצד שני, אמונה זה דבר שאתה לא יכול לדבר עליו, והם לא מדברים עליו דרך אגב, אין שם שיעורים באמונה. כן, זה כל אחד צריך לקבל את עצמו ולחיות מזה. או אומרים לך, אמונה זה דבר לגמרי אחר, זה יש 13 עיקרים, שבהם צריך כל יהודי להאמין, דרך אגב שאותם, כמה שזה מצחיק, ניסח הרמב״ם, עם כל הזה, וזה נורא מעניין, כי הרמב״ם בעצם, הרי הוא גדל בספרד, ואז הגיעו כת של מוסלמים מאוד מאוד פונדמנטליסטים ממרוקו, <laughs> כן. שקראו להם המוחדים, והם גמרו עם הנוצרים שם, והם גירשו את היהודים, ואז המשפחה שלו <laughs> ברחה למרוקו, הפוך, הם התחלפו. עכשיו, במוחדים האלה הם היו פונדמנטליסטים, וקראו להם מוחדים כי קראו להם, זה המייחדים. זאת אומרת, היה להם עיקרים, זאת אומרת, הם היו אחת הכתות היחידות באסלאם שהיה להם עיקרי אמונה. עכשיו, ככה ביהדות לא היו עיקרי אמונה, לא היה דבר כזה בכלל עד אז. והוא ו... כנראה בהשפעתה, סאק אופי פייסט, עשה, עשה, כן, עשה 13 עיקרים של, ה... של האמונה היהודית, שהם היום מקובלים דומרת על כולם. והוא אמר, הוא, בדרך אגב, במורה למוחים הוא רומז שאתה אפילו לא באמת חייב להאמין בזה, אבל אתה צריך להגיד שאתה מאמין זה חשוב. זה כללי המשחק. זה מה שמכניס אותך מבחינה חברתית. כן, זה קונבנציה. זה היהדות. זה קידש אותי חברה מסודרת, כן? כן, כן. אבל לפני זה... לפני זה לא היה. זה התפילה, אבל... יגדל אלוהים חי, זה פשוט... בדיוק, שפשוט זה, שפשוט זה ממש 13 העיקרים, כן, כן. אבל אני אומרת... זה אומר לא אותם רגע על עניינת שם, סליחה. מה? שאנחנו בקונבנציה הזאת, כי אתה מסתכל, גם מה שכתוב בתנ״ך, שזוכר ש... ש... לעולמי עולמים, כאילו לבנים ושלישים וזה וזה, נוקם ונוטר, זאת אומרת, מדברים עליו כי... כבן, לא... לא אדם, אבל דבר מאוד דומה לבן אדם, שיש לו כעשי. ויש לו אהבות. בסדר, <שנדר> ו... אז, אז בשביל ו... זה הפרקים הראשונים של המורה נבוכים מוקדשים למה שנקרא מילים משותפות. הוא אומר שכשאומרים שאלוהים כועס, אז אתה לא יכול להגיד באמת שאלוהים כועס, אבל אתה יכול להגיד שמה שקורה בעולם, למשל נגיד שיש סופת רעמים או שיש אה, אה, אה, אה, רעידת אדמה, אם אלוהים היה אדם, אז היית מנחש שזה בן אדם שכועס. רווייסינג'ינירי. בדיוק, כן, אז בגלל שכשבן אדם כועס, הוא עושה ככה וככה, והעולם מתנהג בצורה כזאת וכזאת, אז אומרים על אלוהים שהוא כועס, אבל לא הכוונה שאלוהים כועס, אלא זה רק מילה משותפת. יש הרבה מאוד מילים בתנ״ך, שהוא ממש לאורך עשרות פרקים מטפל בזה, בשביל, כי הכוונה שלו... המלחמה הגדולה שלו זה בהגשמה, זאת אומרת בזה שנותנים צורה לאלוהים או שהם מייחסים לו תכונות אנושיות, mm. אז הוא אומר העולם מתנהג ככה וככה, אם העולם או בסוגריים אלוהים היה בן אדם אז היית יכול להסיק, הרי אתה גם לא יודע באמת שבן אדם כועס, אתה רואה שהוא מתנהג בצורה מסוימת כשאנחנו קוראים לכעס, נגיד אפילו לכיוונך דברים, אתה יכול, נגיד אם אתה בודהיסט טוב ויש סיטואציה שדורשת שתעשה את עצמך כועס, אז אתה צריך לעשות את עצמך כועס, להתנהג כאילו שאתה כועס, אף אחד לא ינחה שאתה לא כועס, אבל אתה לא צריך באמת לכעוס. בשביל לעזור לבן אדם שמולך, כן, זה מחייב המציאות. אז אותו דבר פה, העולם מתנהג ככה וככה, אתה מניח שיש אלוהים, אם יש אלוהים והוא היה בן אדם והוא היה כועס, זה היה מתבטא ככה, אז אתה אומר אלוהים כועס, אבל זה לא, גם מרחם אותו דבר בדיוק, זה לא שאלוהים מרחם, אלא קורה משהו שאתה מפרש, מפרש אותו ביתור. כמעשה חסד, אם העולם היה אלוהים, אם אלוהים היה, כן, אם העולם היה אלוהים ואלוהים היה בן אדם, על הבן אדם שהיה התוצאה של המעשה שלו הייתה כזאתי וכזאתי, אז היית אומר שהאדם גילה חסד. זה קצת פולטל, השאלה אם זה היה כוונת המשורר. מי זה המשורר? הסופר עשה? מי זה הסופר? הסופר המקראי משתתף. מי זה כותב? טוב, זה לא משנה ממש לא. הבעיה האמיתית היא לא אם יש אלוהים ואין אלוהים, מה זה אלוהים? זה סתם קשקושי מילים. והאמיתית אם יש גמול ויש תוכנית. <אם, אם יש <באת> גמול ויש תכנון. <אח> אוקיי, אוקיי, <אח> אז, אז הגמול, אז, ה... okay, <אח> אז הגמול, זו <שלנו אח> <השאלה> אמיתית. נכון, <אח> אז הגמול לפי הרמב״ם, כמובן שגם לפי הבודהיזם, ישנו, אבל הוא אצלך. הוא <אח> <אח> <אח> בידיך, <אח> <אח> <אז אח> זה לא שיש מישהו למעלה שעושה הנהלת חשבונות. <אח> זה קרמה שלך. <אח> ואפילו לא העולם. אני לא יודע, בגלל שאני לא יודע מה יש בך. למה לא? אני תמיד נשאר בסוף בתחילה, לא יעזור כלום. למה? אבל מה? יש כמה אבל אתה... אבל למה? אתה... רגע, לאט לאט, דתי. היכולת להשתמש במילים האלה, היא יכולת בלתי מובנת. זה, זה לא יכולת, זה תשובה לשאלה שלך. זה לא תשובה לשאלה. אתה זה שאני יכול לשאול זה לא מובן. הכל לא מובן. לא אמרתי שיש מובן. לא אם אתה שואל, זה... לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אתה שואל שאלה במונחים של גמול, ואתה מצפה לתשובה במונחים של גמול, הבודיזם יגיד, יש גמול, הגמול הוא שלך, בך תלוי בך. זאת אומרת, המעשים שלך יקבעו את, את המצב על שלך. לא, זה בסדר, זה, זה, זה ביטויים להתנהגות. כן. כן? בסדר, זה, זה ספר מדריך, וזה הדרכה, איך לחיות וכולי. כן. זה לא אומר שום דבר על המציאות. זה המציאות? אין, אין, אין מה להגיד על המציאות. זה המציאות. המציאות, אין מה להגיד על המציאות. אז השאלה הזאת, אם יש אלוהים או אין אלוהים, היא זה ברור, זה ברור לגמרי. זה ברור, זה ברור לגמרי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, שזה מילה... נכון. שהמשמעות שלה <מפציה> היא חוסר <מפציה> משמעות. כן. לא, לא, לא, יותר גרוע. כן. זאת אומרת, זה אנטינומיה. בסדר, <שאלה>, אני קורא לזה בחילה. ויש לך בחילה, אתה מוכרח לדבר אחרת, תהיה תקי. כן. אתה מדבר בשביל להקי. כן, בדיוק. לא, קומוניטציה כן, גם. כן, כן. אבל זה ברור גם ש... ש... שכתוב... דרך אגב, לפי המורה לבוכים, צלם אלוהים זה אותה אפשרות להיות מודע. זה ההגדרה שלו, של מה זה צלם אלוהים, כי כתוב, כצלמו וכדמותו ברא אותו. אז הוא אומר, העולם כאילו, יש בו מודעות, והחלק שלך שמודע לעולם, זה צלם אלוהים. זאת אומרת, זה החלק אלוהים שבך. יכולת הנשואה הכי לא טובה. כן, כן. רצית להגיד משהו שלך. אני רוצה להגיד שלמשל, אני... לא כל כך מכירה תפילות, אבל נגיד בליל הסדר, פשוט זה היה עכשיו לא בזמן, אז יש את ה... אילו ציינו... זאת אומרת, הוא עשה הכל. זאת אומרת, זה לא... רק... כן. זה הרבה חלקים אמיטיבית. כן. אבל זה... זה... זה מה שכל האנשים היה... לא אה, בסדר, אני... אנחנו יודעים. בסדר, ברור ש... את... זה, זה, ברור... זה כל כך חזק שמדברים עליו בתור זה שעושה הכל. לא רק זה, יחליט... הוא בעצמו. אני ולא מלאך. כן, כן. את מכת בכורות כן, כן. פחורות, כן. כן. הכל, שזה. כן, אילו רק עשה לו את זה אנשים. דיין. זאת אומרת, אלוהים אדירים, ברור שזה גורם, וזה גורם באמת לחילונים שיושבים וקוראים את זה, ואומרים, וואלה, מה קרה? מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום, אנחנו עשינו. היה בגד אחד, קראו לו דני אפיק, שהוא היה כזה רב, מזכיר כזה, אבל הוא היה מלא בעצמו. עד עכשיו. והתפקיד שלו בסדר, לכל אחד היה בהגדה משהו. אז הוא היה אומר, אני אדוני אלוהיכם. אבל המושג התייחס, אם אפשר, למה שאמרת. כלומר, צריך להפריד בין סיפורי העמים שקיימים בהינדואיזם, צורה רחבה מאוד. בכל מקום. ובכן, אז... גם באודיזם דרך אגב. נכון. אז לא כדאי לשפוט את היהודים, נגיד, שחיים היום, לא, לפי לא סיפורי... נכון, בדיוק, בדיוק, לא, כמו שאוהבת את המשפט. אבל יש הרבה את... בודהיסטים שחושבים שאוהבודה זה אלוהים. אז את המשפט, לפי, לפי סיפור סיפורי הימים שלנו לפני ארבעת אלפים שנה, כן. שאז דרך אגב, היו מאוד מתקדמים. כן. כן. אז הם היו מדבר עם אנשים דתיים, אני חייב להגיד, ויוצא לי, שבממוצע, נגיד, הנה, אני משווה, אבל אני אומר שאני עושה את זה. עומקם יותר עמוקים, כלומר, הדלתם מלאה יותר לדעתי מה, כאילו, וכולי. אפשר גם להגיד הפוך, אבל אני חושב שאם מסתכלים על זה, אז העסק מעניין. עוד מילה אחת, אם אפשר להתייחס למה ש... אתה, דרך אגב, רוב הדתיים שאתה מדבר הם חוזרים בתשובה. נכון. זה גדול מאוד. מומרים. נכון. כי זה חשוב להם. כי הם מודעים גם לצד השני, נכו. ואנחנו פה מדברים על אנשים שנולדו לתוך הדת וחיים בתוך הדת, <ע> וזה <ע> משהו <ע> אחר. גם כשנסתכל על חילונים שנולדו לחילונים וחיים בתוך נכון, נכון, הם לא בודקים, הם הרבה יותר קיצונים. כן, לפעמים, כבר לא, כבר לא, חלק בתשובה, חלק ב... איזה תקופה, כן, אחרי... דברי שלי כבר עברו את זה. יכול להיות שאם היית פוגש לפני 15 שנה, הם לא היו מדברים הם היו מדברים ככה, הברסלב, שזו התנועה המתאזית היום, הם מאוד טולרנטיים. אבל גם כן, אני לא יודע אם מישהו שעכשיו, שעכשיו נהיה ברסלב אתה לא בשלב שלו. ברור, בסדר, אבל... שנה, שנתיים. בדיוק. גם משנהיה בודיסט, פגשתי אחד בודיסט בהודו. כן, גנאי. גיהתי איתו, אה. כן. אתה יודע, כאילו, מחלה, מחלה בכל המקום. כן, זה מחלת ילדות. כן, כן. בהתייחס ממשפט אחד למה שאמרת, כלומר, אני חושב שהבעיה היא, כלומר, כשאתה מנסה לנתח את האלה סכלתנית, ולשאול שאלה סכלתנית במקום שהוא לא רציונלי, ולא סכלתני, אז פה הבעיה, ופה באמת נכנס העניין של התרגול, כלומר מילים לא תופסות פה, זה בדיוק הבעיה, אפשר לדבר על זה כמה שרוצים, זה מסוג הדברים שאו שחווים אותם או שלא חווים אותם, אבל אין מה לדבר עליהם. למה? אני לא חושב. זה קשה לא, לא לא, לדבר על זה. כל הבודהיזם הוא, מעבר לתרגול, הוא אה, אה, תרגול בלוגיקה, זאת אומרת, הוא כן מקבל את זה שאתה בן אדם חושב. לא רק בן אדם חושב, אבל אתה, אם, אם נגיד תסתכל ותנסה לראות מה קורה לך, וזה ברור שמה שקורה לך בשביל להבין אותו בשלב הראשון, אתה חייב לנסח אותו במילים, אין, אי אפשר לקפוץ. אם היום אתה בן אדם מהיישוב, סתם, שנחשף לנושא הזה, או נגיד כמו בזמן בודה, הרי מה הם היו כולם? הם היו הינדים, הם לא היו בודהיסטים, זאת אומרת... הם היו mm -hmm. עם איזושהי מסורת מסוימת, ואני מנסה כאילו להוציא אותך, yeah. אני מנסה להוציא אותך מכל מסורת. כן. Okay. אבל בשלב הראשון אני צריך להתייחס אליך בדיוק איפה שאתה נמצא. עכשיו, אם אתה בן אדם שנגיד הגיע למחנה של בודה, אז רוב הסיכויים שאתה בן אדם שמבקש הסבר. כן. Mm -hmm. okay. אז ככה, עכשיו צריך להבחין. היו שאלות באמת שהוא לא, התייח, לא הסכים להתייחס אליהן. שאלו אותו יש אלוהים או אין אלוהים, הוא yeah. לא ענה. Mm. כששאלו אותו אם יש חיים אחרי המוות או אין חיים אחרי המוות, הוא לא ענה. כששאלו אותו שאלות כאלה, הוא אמר זה כמו שאומר חמי, זה בזבוז של זמן. ויש לו אפילו משל מאוד יפה על שני משלים בעצם. אחד, זה כשאתה נמצא בתוך בית בוער, אז דבר... לא, סליחה, אפילו, כשהזקן שלך בוער, <מח> אז ראשית כל תכבה אותו ואחרי זה תבדוק. מאיפה <מח> הגיע <מח> <מח> האש? <מח> והמשל וה, וה, <מח> השני שהוא משל מאוד גדול זה משל החץ. כשאם מישהו ירה בך חץ מורעל וניגש הרופא הקרבי ורוצה להוציא לך את החץ, ואתה מתחיל להגיד לו, תשמע, לפני שאתה מוציא לי <מח> את החץ, <מח> תגיד לי. מאיזה עץ עשו את החץ, ומאיזה עוף לקחו את הנוצות של החרונים, ומאיזה צמח לקחו את הרעב, לפני זה אל תוציא לי, אז אתה תמות קודם. אז תן לרופא להוציא לך עכשיו כל הדיבורים שמסביב, של אלוהים וכל זה, זה בדיוק הדיונים של החץ. והבודה אומר, לא, אתה סובל, בוא, אני אענה לך איך להפסיק לסבול. אם אחרי זה עוד יעניין אותך הדברים האלה, יהיה לך מסביב סבבה שלך. כן. כן, מרחב. אני רציתי להגיד, יש לי נכד שחזר בתשובה, מכל הקיבוץ, מכל הילדים, הוא היה תמיד עילוי, וגם בלימוד תורה הוא עילוי, איך אומרים? זה עילוי, מה שהוא עשה בשנה אחת, עושים בחמש שנים, משהו, עילוי. אז אני תמיד אומרת לו, לא, תשמע, גם אם היית הולך ללמוד פסיכולוגיה, היית עילוי. כן. זה לא עושה לי הרבה. כן. אבל עם כל העילוי ועם כל העומק שבאמת לדבר איתם, זה תענוג. כן. כן. כי יש להם עומק. אבל יש להם טקסים טפלים שאני פשוט לא מבינה אני, אותם. למי ליהודים? זה... כן. למה גם לך. אני כן. מדברת פשוט... תכסים. מה... חרדי. זה דוגמא. אני אתן לך דוגמא. Mm -hmm. בשבת אסור לתינוק לשים משחה על הטוסיק, שיכול לצרוח וזה וזה. Okay. או אסור בקיבוץ עד גיל שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכרת, ללכת מהבית של הבן שלי אליי. כי זה מחוץ לעירוב, עירוב, מיני דברים. לא עשו עירוב. אז מה אני רוצה להגיד? צריך לשמור על עירוב. אפילו שזה בתוך עירוב. בתוך הקיבוץ. לא, עשו את העירוב נכון, הם לא עשו. הם לא עשו. ולא מחזיקים. הבן צריך לדאוג לעשות עירוב. זה לא ככה. היה על ויכוח מאוד גדול. בסדר, אבל צריך להחזיק את זה. זה חוט. לא, שמים עמודים. נו, כן, אבל צריך לתחזק את זה, אם החוט נקרע. זה ממש חרדי, זה צריך חוט רצוף, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, צריך חוט רצוף. כן. זה יכול להביא את ההיגיון בזה. ממש. ממש. זהו. ההיגיון של קהילה שמבדלת את עצמה, ששומרת על עצמה מהצריבה. אז חוט? לא משנה מה, זה בכלל לא משנה מה. לא, לא, לא, זה העניין הזה. זה... ה... אני רוצה העבודה, להגיד לכם. העבודה, נותן עבודה. הטקסים, זה... התקספיות היא תפלה כל כך, שזה באמת לא, לא מסתדר לי. עם, עם החוכמה עמוקה, שיש להם גם את זה. איך זה ביחד? מה, איך אוקיי, אז אני אגיד לך מה הרמב״ם אומר. עכשיו אני בדרך אגב, עם הרמב״ם רציתי להגיד לכם, אני מאוד אוהבת את הרמב״ם, ואני די הרבה קוראת, אבל כל מה שקשור למזון, לאוכל זה. את כל החלק הזה אף פעם לא התעניינתי עם זה מאוד מעניין. כן. אז הרמב״ם אומר שלמצוות יש שלוש סיבות. נו. סיבה אחת זה... ש... הסיבות למה? לכל המצוות. המצוות מתחלקות לפי שלוש סיבות. לכל מצווה יש אחת משלוש הסיבות. אחת זה שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל היו גויים. זה מה שאמרתי. בסדר, אני מסכים למה שאתה אומר. רגע, ויש מצוות. מה? אמרת שתיים. לא, אמרתי אחת. גם אותה לא גמרתי. הוא החליט שהיה איזשהו עם בשם הצבא, שהוא לא במתייה, אבל הם היו, ישבו בארץ, והם התנהגו ככה וככה, והמצוות של, חלק מהמצוות זה לעשות הפוך מהם. אז אם הם חוגגים ומתהוללים בכרם בסוף שנה ראשונה ואוכלים ענבים, אז אסור לכל מהנאבים בשנה הראשונה. שם יש קיבלית ממש. מה? ברגע שהנוצרים התחילו ללכת עם uh, גלויי ראש, אז אנחנו התחלנו... בדיוק, בשקפות. בדיוק. הכיבל היא לא עתיקה. בדיוק, נכון. אז זה סיבה אחת. אז זה סיבה אחת. אחת. באותו זמן, היה שם משותפים. באמת? זה, זה אחד. <laughs> הסיבה ה... השנייה, זה יותר משפטים מאשר חוקים, אבל זה חלק מהזה, זה ש... כל קהילה צריכה שיהיה לה דרכים להתנהג שכולם יסכימו וזה מה ששמוליק אומר זה למשל בשביל להרגיש שאתה, שאתה באותה, באותה קהילה אז זה טקסים שהם עכשיו הדבר השלישי זה לעדן את האדם אומרת, להוציא אותו כאילו מכלל מאכילה קסה ומ... ומהתנהגות בהמית, אז יש כללים על התשמיש, ויש על האריות, ויש על הכשרות, וכל הדברים האלה. וחוץ מזה, יש עוד רמה אחת, שזה כל המצוות בעצם, וזה הנושא של מודעות. זאת אומרת, אם אתה רואה לחם, ואתה לוקח ואוכל אותו, זה דבר אחד. אם אתה רואה לחם, <אז> אתה לוקח ואתה אומר, ברוך אתה ה' אלוהינו, בורא פרי האדמה, או, מוציא, <אז> לחם. מוציא לחם מן הארץ, אז לפני שאכלת, יש לך רגע של מודעות, שאתה מודע למה שאתה עושה, ואז אתה עושה את זה, ולזה הם קוראים קדושה. לרגע הזה של המודעות של המצווה, או של הדברים האלה, ההרגשה שיש שם, והשם שאדם דתי נותן לזה, זה קדושה. כשיש קבלת שבת, אז יש תחושה אחרת, כי זה... יש סיבוב על איזה כפר, שהייתה מסורת, שקוצצים את הרגליים של התרנגולות לפני שהם מבשלים אותם. זה לא הבינו מה הסיבה. אז בא אחד אותו פה להגיד לך, וראה שזה הכל מהסבתא לפני שלושה דורות, שהיה בסיום קטן. אה, כן, כן, כן, כן. כן, אני מסגרת את הסיפור על הרבי. אתה יודע שבחנוכה אין הרבה מצוות ואין הרבה דינים. ראשית כל, כי זה לא בתורה. נכון. ואין הרבה זה, אבל יש המון מנהגים. זאת אומרת, יש המון מנהגים בחנוכה. ככה, ככה, זה הכל מנהגים. והרבי אחד היה דואג בערב חנוכה, הוא היה לוקח את המטאטא ומטאטא את הבית, היה לא כזה מין... <תקש> כן. <תקש> ואז, היה, ואז בא אליו השמש, הגבאי, ומסתכל עליו, והרב מטאטא ואומר, סיזנישטקין מינן, סיזנישטקין מינן. זה <תקש> לא <תקש> מינאט, <תקש> זאת <תקש> אומרת, אני שאתה ומאז, כל ערב חנוכה, כל החסידים הולכים עם מטאטאים, <laughs> אבל זה כמו שבאנגליה, <laughs> בבאקי <במקיגה> גם פלס, <laughs> יש להם... הם הולכים בטקס שלפני החלפת המישותמרות, מי שראה, הם הולכים לקצה אחד ומסתכלים, ואז הם הולכים לקצה השני ומסתכלים. תוקים את החרב באדמה. תוקים את החרב באדמה, זה הכל בגלל גיא פוקסי, רק שרפה, אז הם בודקים עד היום. זה מה שאני אומרת, שהם מתעסקים בהרבה שטויות. עם כל הרוח, עם כל היכולת, עם כל הקדושה והכל. נכון. זה פשוט... על ים טואלט החתוך זה אותי משגע, כן, ואני מכהה... אבל אני דרך אגב, גל, דווקא בקשר למה הרמב״ם אמר, אני רוצה להגיד משהו, שהרמב״ם בוטב, שהיו כמה תקופות לקרוע, אסור כי זה נקרא מלאכה. זה רק כאילו, כן, כן, אסור. הרמב״ם אומר שבהתחלה כשבני ישראל באו לארץ והגויים היו מקריבים קורבנות אז גם עם ישראל הקריב קורבנות וזה היה החלק הכי הוא אומר בעצמו לא משתמש במילה פרימיטיבי כאילו אבל הכי ואז כשהם עלו דרגה mm -hmm. אז הם הגיעו לזה שבעצם עבודת השם זה דרך תפילה mm -hmm. וקיום מצוות <laughs> אבל אבל הוא אומר, זה עדיין לא עבודת השם האמיתית. Mm -hmm. כן. לא המצוות, ולא התפילה. זה גם פרימיטיבי. קביים. זה קביים כב... כן, כן, יותר מתקדמות, כאילו דור 1-2.0, <laughs> כן. אבל זה עדיין לא הדבר האמיתי. והדבר האמיתי זה ההתבוננות. Mm -hmm. אז זאת אומרת, הוא מתייחס בכבוד. לאנשים שמקיימים מצוות, ודרך אגב, וגם הוא קיים מצוות, ביהו, אבל כן. הוא קיים מצוות, בגלל הוא שזה הוא. דבר חברתי, כן. ו... וישעיהו ו... ליבוביץ', אני מניח, שמה איפשהו. ישעיהו כן. ליבוביץ', כן. כן. אני מניח, שמה אני יהודי דתי, בגלל שאבא שלי היה ליבוביץ'. נכון. <אז <אז> הוא, הוא גם אמר שלאטום כן. כל העניין just, זה, זה, זה לעשות, כן. הוא התעצבן כן. <אז> ש... שחיצוי <אז> היגיון>, היגיון, אין היגיון. היגיון. <אז <אז כל העניין זה לעשות דברים לא עם מיגל. נכון. על הדמוקרט והרפובליקאי. פה לא שואלים שאלות. בדיוק. כן, הבנו לא עובדות. הדמוקרט שואל את הרפובליקאי, למה אתה מצביע רפובליקאי? אז הוא אומר, סבא שלי היה רפובליקאי. אבא שלי, לא, סליחה, הרפובליקאי שואל את הדמוקרט, למה אתה מצביע דמוקרט? אז הוא אומר, כי סבא שלי היה דמוקרט, ואבא שלי היה דמוקרט, ואני דמוקרט. לא, הפוך, שוב פעם. רפובליקאי, סבא שלי היה רפובליקאי, אבא שלי היה רפובליקאי, אז גם אני מצביע רפובליקאי. אז הוא אומר, ואם סבא שלך גנב סוסים, ואבא שלך היה גם אתה היית גנב סוסים. אז הוא אומר, לא, אז הוא אבל אתה רפובליקאי. כן, בפרט, סליחה. לא, לא, אני, כל הזמן אני רוצה לחזור לטיול שלכם. כן. טוב. כן. דיברת עליהם מקודם, כאילו לפני, גלשנו כבר מזמן, אבל הדבר האחרון שאמרת שהמודעות בעצם היא מונעת ממך להסתבך, כן. או להיכנס למצבים למקומות. לא רצויים, כן. ו... ודווקא על המודעות הזאת, שאתה כבר עם המון אה, הבנה וידיעה והתבוננות וניסיון זה גם כן, אני חושב שבהזדמנות גם כן אחרת שאלתי אותך, אבל לאור הטיול אני רוצה לחזור לזה, כאילו, כן. אז זה לא מונע בעצם איזושהי אי, הרפתקה, איזשהו משהו, כאילו מרוב שאתה מודע, <אח> אז זה בעצם אתה נמנע מדברים שהם... יכולים להיות סכנה, אבל יכולים להיות גם הרפתקה. א', א', א', א' יכול להיות, יכול להיות, אבל <אף> צריך להבין שהמודעות זה גם פתיחות. זאת אומרת, זה לא מודעות שאומרת לך, אל תעשה. זה מודעות שאומרת לך כל הזמן, מה קורה כרגע. וגם אם אתה נכנס כאילו להרפתקה, אז תיכנס אליה מתוך מודעות, לא... כן, זה אין פה את הכאילו את הקיק הזה, מ... אני הולך כן. לעשות משהו שאני ממש לא יודע מה זה ואיך אני אצא מה זה, ונראה כן. מה <אקרים> יצא את מזה. אתה לא, ש... ו... את כבר כן. את לא במקום, לא, במקום לא, הזה אתה כבר לא, אתה כבר כן, לא כן. כן. כן. <אח> כן. בגיל הזה, כאילו, <אח> <אח> יש אני... סרט אני... <היה אח> <אח> שמתחיל <אח> מזה שכאילו... <אח> <אח> בחורה יורדת מהרכב של אמא שלה, והיא לבד במדבר, והיא... זהו, פה מתחיל הסרט, אתה לא יודע מה הולך לקרות איתה עכשיו, כן, מנקודת אפס כן, של החיים שלה. כן, כן. ופה, מפה הכל יכול לקרות, אבל כן. אנחנו אנשים מודעים, אנחנו יודעים מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, אנחנו לא נעשה דברים ש... יכולים להוביל אותנו למקומות לא נוחים לנו. כן. כן אבל אנחנו משלמים על זה מחיר בעצם. בעצם. אבל, אבל זה נכון. זה לא כן, כן, כן, זה נכון. יש מציאות כן. שקורית בלי קשר, יש דברים חיצוניים לטלוטין, שמעמידים אותך לפעמים במצב שיכול להיות מסוכן, או מפחיד, או, או לא צפוי. זה כן קורה, זה לא אתה. אז, אז אפרופו הטיול, אז אני שואל אותך את השאלה ב... הזאת, כאילו, איך זה היה בטיול הזה? שזה אז, שזה אני לומר, אומרת, אז אני אומר, לא זאת אומרת, אז לא אני אומר, זה כן, מאוד נהנה. אבל אין דברים קשים, זה לא שקורה נהנה. אני אתן לא <ספק> <אני>, <ספק> לך, לך <ספ> דוגמה למשל. עכשיו זה כבר פחות גרוע, פעם זה היה הרבה יותר גרוע. כשאני הייתי מדבר עם אנשים, סתם הייתי תופס בן אדם ברחוב ומתחיל לדבר איתו, בן אדם זה, ואתי תמיד הייתה לי, אתה מכיר אותו באיזה מקום, מה אתה מתחיל לקבל את זה? אז מה זה? עכשיו, זה לא סיכון גדול, יכול להיות שפתאום אני אתה רק דיברת איתו, כשאני טיילתי בעולם, אני שאלתי בחור, איפה יש פה אכסניה? ואז הוא אומר לי, מה אתה הולך לאכסניה? בוא תשען אצלי בבית. כשהייתי אצלו כמה והכרתי את כל החברים אז אני לא הזכרתי. כן, כן, כן, כן. לא, אבל אני אומר, אבל, אז, שוב, אם אתה, כל, אם אתה כל הזמן מודע, אז אתה יכול גם להיכנס כאילו להרפתקה. זה נכון, כן. זה נכון מבחינה מסוימת שזה כאילו מוציא את העוקץ כן. מהחוסר, מהעבודה, מהדברים שאתה עושה כאילו בלי מודעות. שיש בזה איזשהו קיק, זה ברור לגמרי, אני לא כן, מכחיש את זה. גם לא ב <laughs> רגע, רגע, <laughs> זה אחר <laughs> <השקה, laughs> זה אחר כך, רגע. אז, אז, אז <laughs> זה נכון, כאילו, זה נכון. מצד שני, בגלל שאתה מודע, אתה מאוד פתוח, ויכולים לקרות לך הרבה דברים, לא דווקא נורא מסעירים, כאילו, אבל מאוד מעניינים, אתה, אתה כאילו... <laughs> אני משווה את זה לזה שבעצם מבחינה מסוימת המודעות מריחה לך את החיים. למה? כי אם אתה עובד ברזולוציה יותר גבוהה, mm -hmm. אז זה כאילו הזמן נמתח. Mm -hmm. אם אתה לא, no. תראה, אתה יכול להיכנס לאוטו פה ולצאת ממנו שם ולא לדעת בכלל שנסעת מפה לשם, וזה קורה. לעומת <עומת> זאת, אם אתה מודע כל רגע ורגע, <עומת> אפילו. <עומת> אפילו שכאילו לא קורה שום דבר מעניין, אבל אתה כל הזמן מודע. אז הזמן הזה זה... שנכנסת לאוטו ויצאת ממנו, הוא היה זמן משמעותי. למרות שכאילו לא קרה כלום, אבל היית כל הזמן במודעות. כל הזמן בעצם, כאילו, כל הזמן תרגלת. אז זה מעריך לך את החיים. לא, נכון. לא מעריך את החיים כרונולוגית, אלא מעריך לך חבר... את המודעות, את החיים. את, את... את... את... את, את החיים. שנות המודעות שלך בחיים. את החוויה של החיים. החיים. בדיוק. כן. וגם בחיים עצמם כנראה. זה יכול להיות גם כנראה. אבל אתה יודע, כי היינו הגדול. אני אמנוסה. יש שאלה. רגע, אבל היא באמצע. אני אמנסה. אני אמנסה. אני עוד קצת בנושא הזה, בסדר? עוד פעם. ואחרי זה אתי ואחרי זה רחל. את מי? לא, רפאל. לא, לא, לא, כאילו אני... הוא מבקש לשאול. לא, לא, לא, אני, אני מבקש לשאול עוד קצת בנושא כן, לא, בנושא כן, הזה לא... של מודעות, לעומת, אז תשמע, עשרה ימים, כאילו. בכפר קטן, שאין בו כלום, ולא קורה בו כלום, ובמתחם שהיינו גם, לא קורה כלום, שום דבר, סיפורים, לא קורה כלום, אין שם אנשים, שקט מוחלט. שיא שיעמום, לא? זה היה בטיול אחר שלכם? כן. איפה? בלדק. בלדק, בהודו. אה, אוקיי. אז זה היה נורא מעניין. זה היה נורא מעניין. הלכנו, והיה לנו שעות שאנחנו מסתובבים בחוץ, אז אנחנו שמים לב לפרחים, ולמבנה של האדמה שאתה הולך עליה, ואיך השמש משנה את המקום שלה, ואיך זה נראה, ואיך אתה תולה כביסה, ואיך הכביסה מתייבשת, וכל מיני דברים. זה תמיד בריטריט, לא חייבים לנסוע ללדת בשביל זה. כן, כן, כן. אפשר לעשות את זה גם ב... אבל עכשיו היה מאוד קיצוני, כי באמת לא היה שם כלום. גם בכליל. גם בכליל וגם באיך בכליל? כן, כן. וגם... כל סוף שבוע יש... וגם בעין לא, אני לא אה, בעין התכוונתי. בעין יש... כן, איכות שהולכת ומשתנה. זאת אומרת שזה נורא מעניין, הכלום הזה. אז זה הכלום. בכלום אין מקום שיש בו רק כלום. <laughs> בקלין יש משהו בכל מקום. גם באנטור <אנטור> יש משהו, נמלים כן. הולכות, ופתאום מסתבר שיש לך קן שלם, כל מיני דברים שאתה לא, <coughs> יש לך פתאום זמן לשים לב אליהם, כן, וזה כן. נורא מעניין. זה, זה מחליף בעצם, זאת אומרת, זה נכון שזה זה באיזשהו מקום מחליף את הדברים האלה, כן. אבל אני רוצה להגיד, מחליף את, את, מה מחליף את, את מה? הקיק. השקט <אח> שנותן לך, להתבונן ולהיות מודע ולקבל עושר מדברים קטנים, ממה שקורה. זה מחליף את, ה... את האקסטזה כאילו שמגיעה מלעשות דברים שאתה לא יודע מה הם ואתה קופץ בנג'י ואתה לא יודע מה. אבל... כן, כן. כן. <coughs> נכון? <coughs> כן. אין, אין, אין. בוא נגיד אחרת, כאילו הצורך בבנג'י הוא מעצמו כאילו הוא פשוט נופל, זאת אומרת. כן אתה כן לא הורג אותו כן. אפילו, הוא פשוט, הוא פשוט נופל. <laughs> אבל, <laughs> אני, <laughs> ורחל <laughs> רצת להגיד כן. משהו ואחרי זה אתה. <laughs> כן, רחל. על המודעות. כן, זה הנושא. <laughs> <laughs> תראה, אין ספק שמי כן? חייב יותר רגועים, יותר שקטים, יותר קולטים, יותר יותר. אבל... לדעתי יש עוד משהו, האם אני רק סומכת על עצמי או שיש משהו שאני לא מוכרחה לסמוך כל כך, יש, הכל יסתדר. מה זאת אומרת? יש אלוהים, לא? לא אלוהים, יקום, משהו ביקום, משהו יעשה לי שיהיה בסדר. לא הכל, לא, אני יש... לא, לא, אז אני אומר לך במפורש, הבודהיזם? טוען חד משמעית שהכל תלוי בך זאת אומרת לא מה שקורה אלא מה שקורה לך כן תלוי בך יכולים לקרות כל מיני דברים הנושא הזה של כמו של האפרמיישן או ויש יקום הוא ידאג לי וכל זה זה לא בודהיזם אז מה זה? זה לא בודהיזם, זה נון בודהיזם, זאת אומרת זה New Age, אני לא יודע מה שתקראי לזה. זה לא בודהיזם. או אני יכול להגיד שזה בודהיזם באיזה רמה מאוד מאוד פרימיטיבית. הבודהיזם, ה הוא אומר, הדברים שאת עושה הם שקובעים מה יקרה לך. עכשיו, מה יקרה לך זה לא מה יקרה לך פיזית. אלא איך את תעברי את הדברים שיקרו לך. ולא אומר שאת אחראית על העולם, אבל זה כן אומר שאת אחראית על איך את מקבלת את העולם. ואין פה מקום, עכשיו כמובן זה לא אומר שאת לבד, זה אומר להפך, שאת חלק מהכל. נכון. <חל> אבל זה לא אומר שהכל, נגדיר את זה ככה, זה לא אומר שהכל יהיה בסדר לפי קנה המידה המקובל. זה אומר שאת תחליטי שקורה משהו האם זה בסדר או לא בסדר. ואת להפך, את כמעט אה, אה, חייבת או, או מותנית, אם את עשית מספיק תרגול, להגיד שמה שיצא, כמו שאומרים בגן, מה שיוצא אני מרוצה. זאת אומרת, זה החוכמה הגדולה. נכון. עכשיו, לסמוך על זה שהכל יהיה בסדר, זה מבחינת הבודהיזם פשוט להסיר אחריות ממך. אז אני כנראה לא הסברתי בס... משהו. אוקיי. יש דברים שתלויים בי. כן. איך אני רואה את, את החיים ואיך זה, תלוי בי. כן. ואם אני לא מבוצע ממשהו, ואני כן. רוצה לשנות כן. משהו, זה תלוי בי אם כן. אני אשנה או לא. זה... כן. אבל יש דברים שהם מחוץ לך. למשל? למשל, אה, אני אתן לך... תעריים בי. מה? תעריים בי. <laughs> שאי, איך אני אומרת? אני בעצם לא יכולה לשלוט מה יקרה ומה יהיה. זה נכון. לא שתלוי בי. לא תלוי בך. ואז אם אני אומרת לעצמי, כן. תשמחי שמשהו זה יסתדר. ואם זה, זה לא יסתדר? אז אני אקבל את זה גם. למה? מה? אז מה? אז את סתם. לא, אני מורידה מעצמי דאגה. לא, לא, אז הבודדיסטים אומר, אתה לא צריך לדאוג in the first place, ואתה גם לא צריך להגיד שזה יסתדר. אתה לא צריך להגיד שזה יסתדר. כי הכל בסדר. כן, כי שזה... כי אם להסתדר זה בסדר, כי אם זה לא יסתדר, זה גם בסדר, זה בדיוק, אז את ציבור שאתה לא, לא, זה יותר גדול, זה יותר גדול, זה לא מה אני יודע שזה מה שהתכוונת, זה לא מה שהיא אמרה. כן. כן, אבל זה התכוונתי. אני אומרת שיש משהו שאם אני סומכת שזה יהיה, אני גם אם אצליח ולא אצליח, זה אותו דבר, אבל אני בטוחה שיש משהו שהוא... עושה שיהיה בסדר. אז זה בזה, את, את, את, את, את מעבירה חלק מהאוטונומיה החוצה. נכון. ובזה את כאילו נפטרת מאחריות. ומבחינת הבודיזם, לא לא, כן. ומבחינת הבודהיזם? זה מצוין. לא, זה לא, לא, את לא צריכה, את לא, את לא צריכה את זה אפילו, את מבינה, זה תוספת, זה מה שנקרא, לא נעים להגיד, בורות. זאת אומרת, זה תוספת של דעה. ראשית כל, בוא נגיד ככה, דבר ראשון, זה את מדברת פה על העתיד אז ככה אם את רוצה לתכנן משהו שיקרה ככה וככה תתכנני אם את יכולה לבצע תבצעי אבל לחשוב על העתיד בצורה בלי תכנון ובלי לעשות שום דבר זה מיותר זה מיותר זאת אומרת אני יודע שזה אני, אני קצת נודנק פה ואני מאוד מדייק כי אני יודע ש... יש הרבה אנשים שאומרים הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, הכל היה בסדר, יהיה בסדר וזה. זה בעצמו מבחינתי, זה, זה, זה, זה, זה תפילה, כמו שהזה עושה, לא נותן לזה למרוח... זה לא תפילה, זה קוד לך וזה. זה בסדר, <מובן> לא, לא, לא, לא למרוח... קרם <מובן> לא, אני אומר, זה תפילה. אפשר לעשות תפילה, אפשר להתפלל. זה, אני לא פוסל את זה מראש, לא אני רק לא אומר לא שזו רמה מסוימת שאפשר לעבור מעבר אליה. עכשיו, יכול להיות <laughs> שלפעמים אנחנו באיזשהו מצב נפשי שהוא מאוד לחוץ או מאוד קשה וזה, והדבר הכי נכון לעשות באותו רגע זה להתפלל. או, יותר נכון, או לנסות להוריד אחריות. לא תמיד אנחנו צריכים ללכת כל הזמן ולהיות אחראים. <laughs> אבל זה לא צריכה להיות שאיפה שלנו. השאיפה שלנו צריכה להיות שכן נהיה כל הזמן אחראי. דווקא כשאתה... אבל לפעמים יש מצב שהוא קשה, מעל כוחותינו, ההצטברות של מקרים, זה בדיוק פוגע לנו באיזשהו מקום שנורא רגיש לנו וזה, אז אל תילחם באותו רגע. בדיוק, וזה מוריד, ואז אתה גם יותר מודע. נכון, אבל תדע, אבל תדע תמיד, אני חושב, או באותו רגע או לאחר מכן, שזה היה פלסטר. ופלסטר זה גם חשוב, נכון. אבל יותר רצוי לרפא, ללמד את הגוף לרפא את הפצע, מאשר לשים פלסטר. עכשיו, גם הדברים האלה שאת אה, אה, מתקוממת נגדם בדת, הם מין פלסטר. הבן אדם, יותר קל לו לא למרוח את הקרם ה... לילד, אבל לדעת שהוא עבד לפי המצווה. יותר שקט לו. יהיה לו יותר קשה למרוח את הקרם ולעבור ש... על מצווה <אבל> שאיזשהו אידיוט, לא יודע מה אמר לו, אבל מבחינתו כרגע זה מה שנקרא יהיה בסדר. <coughs> אני לא אמרח והתינוק גם כן יתרפא <coughs> יהיה בסדר. למה? את אומרת כי היקום יגיד והוא אמר כי הרבי אמר. <coughs> עכשיו את צריכה להבין ש... בן שהוא בן יש משהו ביקום שהוא מסדר. בסדר, אז הוא אומר שיש רבי, והרבי אמר שצריך למרוח. זה לא רבי, זה התורה. זה התורה? מה זה צלם? זה לא התורה. זה נחשב, לא? לא אמרתי מה נחשב. אצלו, אצלו. תסתכלי בשיטתו. בשיטתו, אני לא יודע, יש כאלה שהרבי יותר חשוב מהתורה. כמו אצלנו. בדיוק. אז אל תגיד, אז אל תגיד. אז יכול להיות שזה התורה, ויכול להיות הרבי. אבל... את צריכה להבין שכרגע במצב המודעות שלו הוא עדיין תלוי בגורם חיצוני הגורם חיצוני יכול להיות הרבי, הגורם החיצוני יכול להיות התורה והגורם החיצוני יכול להיות אלוהים וזה מצב שרוב האנשים נמצאים בו רוב הזמן הם לא אוטונומיים הם לא אחראים למעשה, יש אפוריטי, הם מקבלים אפוריטי, הם מקבלים, והם מקבלים בשמחה. כן. עכשיו, המוח. אם אנחנו כאילו mm -hmm. uh, uh, uh, New Age ומתקדמים, אז אנחנו רואים, היקום mm -hmm. הוא, הוא, כן. הוא, הוא יעזור לנו. הוא יסתדר מעצמו. ואם אנחנו כאילו לא זה, אז אנחנו, אלוהים יעזור לנו. מה ההבדל בין היקום ואלוהים? שני הדברים האלה, אני אומר שוב, אני לא פוסל אותם, אבל אם אתה מסתכל על הבודהיזם, ברמה ה... ואני שוב, אני לא חושב שזה רמה לאנשים מוארים או משהו כזה. אני חושב שכולם יכולים להבין את זה, ולא כולם יכולים כל הזמן לקיים את זה, לקיימת, לתרגל את זה, אבל זה, לא, זה גם בסדר. אבל עצם הידיעה שהמטרה היא... להגיע לזה שאנחנו בדיוק מבינים מה קורה לנו, למה זה קורה לנו. עכשיו, למה זה קורה לנו זה לא <אח> למה נפל עליי הצנתר, אלא, אלא למה זה, למה זה גורם לי זאת אומרת, זה הבדל מאוד גדול, כן? למה יש רעידת אדמה, זה הגיאולוגים יגידו. אבל... למה אני סובל מה... מזה שבבית שלי יופיעו סדקים, זה אני אגיד. זה הבדל מאוד מאוד גדול, ו... וזאת הכוונה. הכוונה היא, ככל שאתה יותר מודע, אתה מבין למה אתה מגיב איך שאתה מגיב. ואתה מגיב איך שאתה מגיב, שוב, זה לא בדיוק בגלל שאתה רוצה להגיב ככה, אלא זה בגלל שאתה עדיין מותנה להגיב ככה. וזה גם בסדר, כי כולנו נמצאים במצב שעדיין יש לנו הרבה מאוד התניות. אבל שוב, תמיד, ברגע שאתה רואה את ההתניה שפועלת, הכוח שלה הוא פחות חזק בפעם הבאה. אפילו אם ראית את זה לאחר מעשה. וזה כל זה ה... זה אני מקבל אז, אז, אז שוב, אז, עכשיו אני קצת רוצה להציג לך. <עד> <עד> ולהגיד <עד> לך, ולהגיד לך, ולהגיד לך, <עד> ש, שלהגיד שהיקום הוא, שיש משהו ביקום שידאג שזה יהיה בסדר, זאת התניה. ודאי. <עד> עכשיו, זאת התניה, יש בעיה עם ההתניות האלה, שכשאתה רואה אותן, הן קצת מאבדות את הכוח שלהן. גם זה. זאת אומרת, זה, זה, זה, זה מין מנטרה להגיד, כן, אני... נכון, אה... וזה במצבים עכשיו... מסוימים יכול לעזור בבן אדם. נכון, וזה כן. וזאת כן. נכון? הייתה הכוונה. בטח, אין שום ספק. במקום להיות בלחץ ודאגות, להגיד, הכל יסתדר, יש יחום שמשהו, זה יעזור. אבל אז את צריכה... זה באותו זמן, זה אבל... מאוד עוזב נכון, לבני אדם. אבל אז את צריכה גם להבין למה בן אדם יכול להגיד, השם ירחם. בסדר, שאני ארחם, אמרתי לך, אין לי שום דבר נגד הדת. נגד השטויות של על יד זה, זה אני לא יכולה לסבול. למה לא לעמוד, אפילו ביום עצמאות... עם הצפירה. מה אכפת לך לעמוד איך אתה קובע? למה ברחוב... מה אכפת לך שהוא יושב? הוא אומר תהילים, יש לו את ה... אבל למה, למה, למה, בואו נפסיק את הכוח הזה עכשיו, כי הוא לא ייגמר. בדיוק. ללכת לרום ברחוב? למה לא? יש חבר טוב שהוא דתי, ולפני שהוא היה הוא היה נודיסט. ו ו ו חושב, ויש לי חברה נורא נורא טובה, לא יודע, יש לי חברה נורא נורא טובה, שאחר כך חזרה מפסטיבל עירוב של שלושה ימים, no. אז מוט... אני רק <אבל ומעשה> אני, לא, מי... לא שאלנו, לא דיברתי על זה, דיברתי על הלכת ברחוב, זה הצפירה, הצפירה <אז> זה ברחוב, זה ציזורי. בבית, אם אתה לא עובד בצפירה, אף אחד לא בתור בן למשפחה שכולה, אני מאשר להם. אתה כן, אבל אחרים לא. אבל אני חושב שלהגיד תפילים יותר אולי חשוב מלעמוד. אבל אחרים לא אומרים, זה הלך בתחום. לא, לא, לא, זה מה שאתה אומר עכשיו. תגיד לי, למה ביום כיפור לא לצאת סטייק חזיר ולאכול את בית כנסת? למה לא? כי אתה לא רוצה להטריד את הסביבה. זה, זה, זה, זה, או שאתה סתם אומר... זה אותו דבר. מה? או שאתה סתם אומר בקשר לעמידה בצפירה. זה זה, זה בדיוק זה. זה החזיר, רגע, לא? רוצה להתייחס, זה משהו שכבר העליתי. כן. אותי האווירה האנטי דתית, לאורך כל השיחה זה פשוט, גם כי אני קצת מקורה בדברים האלה היום, וגם כי אני בכל זאת... רגיש לדברים האלה ונמצא איפשהו בין שני העולמות. אוקיי. אז מה שאני רגיש אליו זה את כל העליהום על הדתיים, וזו התחושה שאני מקווה. אז התחושה שלך היא מאוד סובייקטיבית. לא, לא, לא, כי אמרה את זה רק רחל. נכון, וגם על דבר מאוד ספציפי, בדבר מאוד ספציפי, כן, רק רחל. לא רק רחל, אולי אתי קצת כשאתה הרגזת אותה. גם כשאתה הרגזת אותי. כשלא הרגזתי אותך. אבל רחל, זה בגלל שזה עניין של בן משפחה, אני חושב שאם מישהו אחר היה עושה את זה, זה לא היה מרגיז אותה. עכשיו, בואו נחזור רגע לעניין עצמו, כאילו, וה... כשמישהו <אז> עושה משהו מתוך חוסר התחשבות, אז לפי כל הכללים זה לא אתי, זה הכל. דרך זה. ארץ קודמה לא לתורה. זה לא אתיקה. הם אמרו, נכון? את, זה, זה הם אמרו את זה, דרך <אז> ארץ קודמת לתורה. ולסיעה בשבת. מה זה נסיעה בשבת? בן תגע... אדם ש... אבל סבא, אתה רוצה עכשיו אני... להתווכח? לא, לא. אז אני אתווכח <laughs> איתך, <laughs> אבל... לא, <laughs> <את laughs> אני לא רוצה להתווכח. כן, <laughs> אין סיבה, אבל <laughs> אני מסכים איתך. מה זה נסיעה בשבת? אני מסכים איתך סך הכל. <laughs> אני חושב שבעניין שב... בודהיזם, בכל סיטואציה נתונה, כן? כן. ולא צריך פה איזה שהם כללים גדולים. כן. צריך להתנהג עד כמה שאפשר בצורה שמחמדת אנשים מסביבך. בדיוק, בדיוק. ומה שאתה עושה בבית... מבחינתי, אם אתה לא, או בכל הספירה, לא אכפת לי נכון. לכל הכיוונים. כן, ואם אתה חותך ליאר בערב שבת, גם כן. ואם אני אוכל לא לעבור עם האוטו בשכונה דתית, אני לא אעבור עם האוטו. נכון, בדיוק. אני הייתי צ'וזרתי אחרי כן, כי יש לנו נכידה תינוקת עכשיו. זה דווקא טוסיק של ה"בסדר", אבל הרעיון הזה של לתת לילד לסבול, זה ראותי מוציא ועדה. אנחנו כבר לא בנושא של, של דתיים בנשים. <תוסיף> אני מסבירה את עצמי למה זה הרגיז אותי. פשוט <תוסיף> אני קורבת ש... לנושא הזה <תוסיף> עכשיו. בזמן שהיו כל הדיבורים עלו לי <תוסי�> תמונות מאוד. תמונה אחת שהיינו באגם כזה גדול מאוד, לא היה אף אחד באגם, רק אישה אחת ישבה קרוב למים. בראשית הפרח, שם הפרח על המים וישר כן. התבונן על המים. כן. כלום. התמונה השנייה הייתה שהיינו במלון של קרישנה, ובאנו מוקדם, בלילה, ואז בחמש בבוקר, כאילו, פתאום, נדלקו כל האורות. ארי קרישנה. ה... והתחילו תמונות זהבים וכסף וקרניים תריסים מתרוממים, פסטיבל, שתי התמונות האלה עלו ליחד על השנייה בתחום הדיפורים. כן, כן. שהאינדים עושים תהלוכה כזאת, גם לכחישנו זה היה, תהלוכה ברישיקה, שנקלענו לתוכה בתאום, זה כל כך מסעיר, זה בדיוק האקסטאזה הזאת, שהם, להם, לאינדים, הם לא מוותרים על זה, בעיקר בקשר לאלים. הם הולכים והם ממש מתפרקים, זה מוזיקה כזאת גם נורא סוחפת כזו, והם רצים והם רוקדים, ואנחנו והם... נקלענו לתוך uh, תהלוכה כזאת בטעות, <laughs> כאילו ניסינו לחזור מאיזה נסיעה. ואני פשוט נבהלתי, אני אמרתי. רק אסור לראות את הסרט האחור. זה באמת מעניין, זה באמת הבדל מאוד גדול בין הינדואיזם לבודיזם. ובודהיזם, נכון. לבודיזם אין, יש את המוזיקה, ויש אתם... בפיילים, ותעלומות, ותעלומות, ותעלומות, המון המון... דווקא לבודיזם בטיבט, גם ברדק, יש את הפסטיבל מסכות. ראית את זה שהם עובדים עם מסכות כאלה ענקיות, וגם כן... קצת הקסטי. כן. אבל זה משהו, אבל, חד, משהו חד פעמי. Peaciece. כן, זה מייל, נורא מייל, וזה שארית של הדת הקודמת שהייתה להם לפני האמת שזה מהדת הבון, שהיא הדת בעצם החליף. אז הם השאירו חלק מהדברים, מהטקסים, אבל זה לא בודהיזם בודהיזם כאילו, אבל זה... מה שאתה אומר מזה? כן, מעניין, כן. אתם הבאים עשרים לעשרה, אף אחד לא בא על השעון, נכון, אבל היום...